Szolgának születék, és nyomoréknak, és mint amaz írosz, koldusnak, és engem kedvel az égi Devecsei Gábor fordítása. 1. Bizonyos dolgok hatalmunkban vannak, más dolgok nincsenek. Tőlünk függ a véleményünk, az ösztönös vágyunk, a törekvésünk, az ellenszenvünk. Egy szóval mindaz, amit egyedül alkotunk meg. Nem tőlünk függ a testünk, a vagyonunk, a hírnevünk és a tisztségeink, tehát mindaz, amit nem egyedül hozunk létre. Azok a dolgok, amelyek hatalmunkban vannak, természetüknél fogva szabadok, semmi nem akadályozza, semmi sem köti őket. Azoknak a dolgoknak azonban, amelyek nincsenek hatalmunkban, nincs erejük önmagukban, másoktól függenek, egy kívülálló megakadályozhatja vagy elsátíthatja őket. Emlékezz erre! Ha természetüknél fogva függő dolgokat függetleneknek tartod, és a más dolgait sajátjaidnak tekinted, akkor minduntalan akadályokba ütközöl, bánkódni és háborogni fogsz, káromlod az isteneket és az embereket, de ha csak, tudod, de ha csak azt tartod a tiednek, ami valóban a tied, a más tulajdonát pedig a helyzetnek megfelelően a másénak tartod, akkor sosem leszel a kényszer hatalmában, senki sem fog az utadba állni, nem fog senkit szidalmazni és vádolni, és semmit sem kell majd akaratod ellenéne végrehajtanod. Senki sem árt neked, és nem lesz ellenséged sem, mert nem történik veled semmi baj. Ha erre a nagy dologra törekszel, emlékezz rá, hogy nem csak immelámmal kell utána vetned magad, hanem maga kedvéért bizonyos dolgokra teljesen le kell mondanod. Más megszerzését pedig el kell halasztanod. Ha azonban a lelki nyugalmad megszerzésére is törekszel, és uralkodni és gazdagodni is akarsz, könnyen megtörténik, hogy ezeket sem éred el, mivel az előbbire vágyakozol, de biztosan elveszíted azt, amit egyedül, ami egyedül hozza létre a függetlenséget és a boldogságot. Minden kellemetlen képzet felmerülésekor nyomban jegyez meg. Te csak képzet vagy, egyáltalán nem az, aminek látszol. Ezután vizsgáld, és ítéld meg a képzeted elveid alapján. Legelőször, és legfőképpen abból a szempontból, vajon oly dolgokra vonatkozik-e, amelyek hatalmunkban vannak, vagy pedig olyanokra, amelyek nincsenek hatalmunkban. Ha valami olyanra vonatkozik, ami nincs hatalmunkban, mindig kéznél legyen ez a mondás. Semmi közöm hozzá.